a um. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه تجitha falendrimet lavdrimet adurimet i takon Allahu ta zezogjel nesapo aq bekimet qofshin mi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fami ne shoket gjithata qendien kat rug deri diten e fund te kes botes shkohos neruar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mir se takohemi edhe sonte ne takimin e radhes ne emisionin ton qe ka thot feja Jemi në transmitim të drejt për drejt dhe si zakonisht pjesën e par të këti emisuni i ja akushtojmë tretimit të një time që kemi filluar tretimin e saj mahert apo fillojmë tretimin ndë një time të re. Kësaj radhe nuk po fillojmë me time të re nga se jemi duke e tretuar një time që ka të bëj me edukatën, ka të bëj me mirësillin e besimtarit. Kemi full për edukatën mahërat dhe kemi sërruar rëndësinë e saj dhe kuptimin e drejtë të saj nga aspekti islam. Gjithashtu kur kemi folur për edukata shikues të ndëruar, kemi përmendur se edukata nuk nënkupton vetëm atë kuptimin e kufizuar të saj që ne mund ta kuptojmë ne atë në kësaj bote, por ajo shtrihet edhe në dimensione tjera, duke përfshirë këtu fillimisht edukatën me Allahun azza wa jall si duhet një besimtar një një krijes Allahu xhallahu ala mashkull dhe femër si duhet të jenë të edukuar në raport me Zotin e tyre. Dhe kemi së ruar përgjatë dy emisioneve ato tri pika kryesore mbi të cilat ndërtohet edukata e njerëzit me Zotin e tij. Edukata e llojit të dytë që e kam përmenditur më to është edukata më të dërguarin Muhammedin sallallahu aleihi wasallam. Dhe këpa dëshim është një nga edukatat e rëndësishme që duhet i këtë parasysh gjithdo musliman, gjithdo muslimane të dinë se si duhet të silen me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam është i dërguar e Allahut dhe ajë gëzon një pozit të lartë të posaqme të gëzot i gjithsis. Ajë bartë me vetë në ti një mision, një udhëzim që me te përmbyllët misioni i të drëguarve të Allahut në tokë. Allahu Gjelle Gjellalu hu i amundësaj që me mësimët e ti, me udhëzimët e ti, të mbetet rruga e ti, rruga e vetë me cële shpijet e gzoti i gjithsisë. E veçaj Allahu Gjelle Huala me veçurit e shumëta të ndryshme dhe ngriti mbi të gjitha kryeset e ti. Të ke pas parasysh këtë, Ne duhet t'i mbetë kujdesshëm se si po sillemi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edukata me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam shikohen e rruar, nuk është e përkufizuar vetëm gjat kohës kur ai ishte i gjallë, mirë po mbetet kjo edukat edhe më tutje deri në ditën e gjykimit. Kur flasim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, duhet të kemi parasysh Dy aspekte. E para kur flasim për të si njëri dhe kur flasim për të si i dërguari i Allahut azxhal. Dhe në këto dy drejtime duhet të kemi parasysh se si po sillemi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngase ka njerëz të cilët duke e trajtuar si njëri e degraduan dhe e zhvlerësuan Ose di soti duke e trajtuar si të dërguar te Allahu tazojgel e ngritën për te asoj që Zoti xhellahu ala e ngriti. Duke e nxir jashtë kornizave njerëzore. Dhe pastaj duke manduar se si janë të sjellshëm me të, janë të edukuar me të, por realisht ata nuk ishin të edukuar me të, gjasë ajo edukat ishte në kundërshtim me më mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj qëka nuk kupton edukata me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Filim ishtë, për të qenë të edukuar me Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, duhet të besojnë drejt në te. Nuk mund tjetë një rab, një musliman, një muslimane. Nuk mund tjetë të edukuar në rapor në Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam në qoftëse, nuk besojnë drejt në te. Dhe besimin e Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam në në kupton, disa pi ka shikus në ruarë. Dhe këto duhet të kemi shumë të qartë. Dhe në qovësi i referohemi asaj që seka në fillim, se kur flasim për Muhammedin s.a.ll. A.S. Flasim për dy gjyra të mëdha, Muhammed, Resulullah, Muhammedi dhe i dërguarja laot, dhe në kuptimin e drejt të këtyre dy e mërtimeve, ne e kuptojmë besimin që duhet të kemi në raport me Muhammedin s.a.ll. A.S. Fillimisht ai është Muhammed, që nuk kupton është njerëj, sikurse njerëzit. Andaj besimi i drejtë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është mbroja kurrizave njerëzore. Nuk duhet të i japim atij tipe parë hyjnore. Andaj nuk adurohet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ai në dorë të armën ton nuk din a i asgjën nga e ardhmeja, pos aqë sa emësaj Allahu Azawajal, Muhammed i sallallahu a.sallam është i vdekur, si kurse vdes gjdo njeri, dhe nuk dhe në ndëgjën në që qëfë se na e thërasim sët, ka se gjitha këtu në i japë të kuptojmë, emri ti Muhammed. Jo në kuptim të emnit, por në kuptim të asoj se a i shte njeri dhe asgjëm e tepër. Allahu Gjellewala në fund të surës kefë, kullin në ma ana besharun, mi thlukum, thuaj, unë jam një njëri njëjshëm si kurse ju. Pa, në në tjetër, të kër nuk nëmkuptan, se tash më duhet të nëmversojmë, që në ka njëri, njër, ajë mendimin e ti, unë mendimin tim, ajë mund të këtë kuptuar këtë shtut, unë të këtë, të kemë kuptuar, kështë. jo, themi se, në qovë se është njëri, kër nëmkuptan, se nuk duhet të besoj mëte, I është asaj që mund t'jipe t'njëri. Andaj nuk ka t'i pare hinora. Nuk është zëtë, asë nuk është birë i Zotit. E asë nuk posëdën asë një cilsi nga cilsit e Zotit. Kjo është saj përketë Muhammed. Por nuk ndalet këto. Por aja është edhe Resulullah. Andaj, ne i obligohemi ati në rafë në besimit, Edhe me disa pika tjera që kanë të bëjnë me pjesën e dytë të emërtimit të tij që është i dërguar i Allahut. Është që n'kupton kur themi se Muhamedi alayhisem është i dërguari i Allahut, si mund ta besojmë drejt në Muhamedin sallallahu alaihi wasallam si i dërguari i Allahut? Fillimisht duhet të besojmë se Muhamedi alayhisem është i dërguari i Allahut, që n'kupton i dërguar i Allahut për të gjithë njerëzit pambarsisht kohës dhe vendit misioni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk është i kufizuar në dimensionin kohor e as në dimensionin vendor por tejkalon këto dimensione misioni i ti, tij do të përfshijë të gjitha vendet dhe do të përfshijë të gjitha kohrat andaj a është edukat me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të themi se ai është pejgamber i arabëve na shqiptar do të mos pasi pejgamber shqiptar ha është kjo dukat, pa durim se në dukat është dukat. A i është pejgambar i të gjithve, por a i është dashtë me folë me një gjuhë, a i është dashtë me udërgu të këni popull, e pësë është dërguar të këta, Allahu thët, Allahu aallemu hajthu jajalu risalata, Allahu e dinë mësë mire, se ku e vendosë dërgesin e ti, ku e vendosë misionin e shpalljes e ti, a i dinë mësë mire, Da Allahu جل و علا për kat nuk e konsulton askand. Qëse nuk e vonoi, la yusalu amma yef'al wa hum yus'alun. Allahu nuk pyetet për atë çfarë bën, është të gjithë të tjerët pyeten dhe mirë në llogari. Andaj ai është i arabëve vetëm në suazat e caktuara, ka fol arabisht dhe ka jetuar në mesin e arabëve dhe është i lindur prej tyre e asgjë më tepër. Msimet e tij, udhëzimet e tij ksila te ti, porosit te ti, gjithsa kto nga edukatojon me të është të besojm se tej kalojnë dimensionin kohor dhe vendor. Nuk jam për atë kohë. Diku është pasam është një mësim që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam, thonë, "Kë është për atë kohë, sa është për këtë kohë? Për ka ti ndjesësh për këtë kohë ose për atë kohë?" Në çfarë Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam e ka përmend në aspekt të përgjithshëm Dhe se e qoftë Muhamedi sallallahu alajhi wa sellem ka përmend në aspekt do duke për të gjithë njerëzit kush jemi ne që ta kufizojm atë që a e ka përgjessuar. Prandaj nga besimi ju në Muhamedin sallallahu alajhi wa sellem që në kupton edukatën tonë ndaj tij është ku thash të besojmë drejt në te, është të është që të besojmë se Muhamedi sallallahu alajhi wa sellem është i dërguar i Allahut për të gjithë popojt, për të gjithë a kohrat, dhe mësimit e ti mbeti në valide, derin ditë në gjykimit, nuk ka zhvillim, nuk ka teknologi, nuk ka sistem, nuk ka mësim, nuk ka asë një sfid, nuk ka asë një telashe, asë një problem, qëfar do qoftaj social, politik, ekonomik, qëfar do qoftaj problem, gjitha këtu, në asë një sitat, në asë një rëthan, në asë një rast, nuk mund të sfidojnë mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por sikur që tha një nga mendimtarët e njohur Ernard Berdnasho, i cili do të trajtuar problemet e njerëzimit, do të trajtuar të lëshat që ka lënë njerëzimin ne porto, do të parë vetën e tij dhe kuptimin e tij dhe filozofinë që ai e përforcon të paaft që të dizëjto probleme tha, po të ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjallë do të mjaftoj sa pin dikush një kafe për të zgjidhur probleme të njerëzimit. Kjo është dëshmia e ti dhe të ngjashme me të. Prandaj koha, zhvillimet, vendet, njerëzit, inteligjenca e tyre, e çdo më radh, të gjitha këto, na as në ato, na as në rrethon nuk mund të sfidojnë mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ai mbetet në vazhdimsi, mësuesi i njerëzimit. Ai mbetet gjithmonë u udhëhec sinjerësimit, ka sa Allahu xhallahu 'ala misionit e tij i dha karakter u, i dha karakter të udhëhecës, të pritaris. Dhe kështu do të mbetet në ditën e gjykimit. Deri në fund të kësaj bote. Andaj nga edukata e Muhamedit sallallahu 'alayhi wasallam është, sikurçi e përmenda, është kuptuar, që të besojmë drejt në të, nga besimi i drejtë në të është të besojmë se misioni i ti tij është për të gjitha kohërat dhe për të gjitha vendet. Qithashtë të të shikur në ruar nga besimi ju në Muhammedin sër Allahusëm është të besujmë drejt se i dërguari i Allahut është i pagabushum në për cilin e mesajit hynor. Muhammedin sër Allahusër nuk habitet, nuk haron, nuk gabon, asë një herë, kur bëtë fjallë për transmitimin dhe kumtimin e mesajit hynorë. A komundesih Allahu jalla wa ala ti ja asbratni ayat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kët zbritje nuk e ndin askush nga njerzit at z te ksoi shpole nga ana e xhibririt nuk e ndejn askush nga te pranishmit vetëm i dërguari sallallahu alaihi wasallam kët e ndejn a komun si kur tashm pas te qe ka ndëgjuar kur ti vi rrava për cieles kumtimit te ksoi shpole te gabon Apsetisjo, është e për dukat është e për dukat me Muhammedin sër Allahu Azhom al të mëndohim se aj për shambull është dash të thëtë kështu për aj ka thënë kështu Darga saj Aj e ka thënë të ratë që e kamësuar Allahu Azhom Aj e ka kumëtuar në mënyrën më të sak të mundshme më të përpik të mundshme të ratë që zotë i gjellë uale nga rëkej me ta Andë në këtë rafë është i pagavushë është i pagabushë Muhammedi sallahu a.s. Nga se Allahu Gjellewale është aj që është kujdesur për saktësin e kësaj përcilja, për saktësin e këti transmitimi, a ne duhet që këtë tim e të kujdeshëm. Qëka në nënkuptan kja? Nënkuptan se tëra që ne ka përcilë Muhammedi sallahu a.s. Qoftë Kurani, por qoftë edhe suneti edhe fjale e ti, Edhe kjo është shpallje, nuk është prodhim mendor i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk është përpjekje intelektuale e tij, por është shpallje që i shpallet nga Allahu xhalleu ala. Edhe suneti është shpallje. Nga sa Allahu në surën Najm thot: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha". Ai nuk flet nga hamendja ti, e tij, por çka thot është shpallje që i shpallet. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka e tazujal, të drejtë me autorizim nga Allahu te Azhual që të bën diç të ndaluar, të bën diç të lejuar. Muaj është sigurt që bëhet kjo për mes Kur'anit. Por kët ai nuk e bën nga mendja e tij, por kur diç ai bën të ndaluar, apo kur diç ai bën të lejuar, tërë kët e bën në mënyrë të pakgabueshme i orientuar, i udhëhequr, i udhzuar me shpallën e Allahut azhajal. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për disa tendencat e rrezikshme që të ndahet Kurani nga Suneti dhe të konsiderojmë se Kurani është baza që neve na parcakton të lejuarën dhe të ndaluar. Ndërsa hadithi ju jo, Hadith është fjale Muhammed Asam, ato jemi më të lirë, disi më komatë cilëmi përbalë fjale si. Absolutisht. Po, në kuptim të shetnis, në kuptim të fuqis argumentimit, në disa rastë të kështë më radhë, Korani e ka pozitin e vetë. Mirë po, në kuptim të pranimit, në kuptim të obligoshmëris, janë të barabartë. Nëse një njëre mëhan një hadith, e refuzan një argument të hadithit, është një si kurse të ka të rëfëzuar edhe Kur'anin. Nëse këtë rast nuk ka të dhëllime, përshka këse ka njëti në burim, vijen nga Allahu Gjela Gjelaluhu. Andë e thotë Muhammedi sallallahu al-sallem, në një hadith, kur para dhe emran, për shfaqin e kësoj kategorit e njerës, duke thënë, si kur pa esha një njeri të ullun në koltukun e ti, komat, pa përgjësi, pa edukat, duke thënë ma vjetna fi kitab liha lalla halal al halalna a tjejim ne libin allah te lejuar e bëjm te lejuar e a tjejim te haram ne harrmna a tjejim te ndaluar e bëjm ndaluar thot ela vinire kupton e drejto musliman se edha une bëj halal sikur se bën halal allah dhe une bëj haram sikurse bën haram Allahu, dashë kjo që mësh dhën, është, është shpallë që më shpallët. Nuk është ta mendje, nuk është, nuk është provojm intelektuali imi, nuk është analizeja imja. Është shpallë andaj suneti i pejgamberit saqë më shpallje që i shpallët. Është shpallë që i shpallët. Allahu e ka mësuar Andaj atë që i ka bërë i dërguar i sasëm obligim të haditha, është si kur ajo që i ka bërë Allah obligim të Quran. Dhe ajo që i ka bërë i dërguar i sallallahu tëm haram në haditha, është si kur ajo që i ka bërë Allah haram në Quran. Dhe nuk kënë këndërstim këto. Një grua erë tëk e Ablajbën Mesudi, rëndi Allahu të alë anëhu, dhe i tha, o, oh, shaki pegamberit, të për thua se grua e ka të ndaluara të nuk vetëllat e sa Që është vërtet ato qrocit holojnë vila për mozhbukur. I nuk incimët e vetë ato tyra. Këto i ka mallku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edha ato që bëjnë kët punë, por edhe ato që ua bëjnë dikujt kët punë. Ase kjo është ndryshim i kren trisallahu që leu na pa nevojë. Po dikush i ka shumë të rritura, të shëmtuara, ekse me radh një intervenim i thjeshtë për t'i kthyer në normale kjo diçka tjetër. Por thollimi i tyra, zbukurimi i tyra kët Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem kam qalur. Një grua nuk mund ta kuptonte kët. Dhe ai erdhi tek Ibn Mas'udi tha: O shoqi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, ti dietari, unë kam lexuar tër Kur'anin, shiko, e kam lexuar tër Kur'anin Kur dhe as kur'an nuk kam gjetur se kjo është ndalur. Po është vërtet në Kur'an s'ka që është kjo ndalur. Ibn Mas'udi tha: Nuk e ke lexuar Kur'anin, se po ta ke shënuar kishë më gjet. Wallahi tha e kam lexuar disa herë nuk e gjeta. Ajo nuk e këptan të qëfarë thën të i venë mesutit. Tha kam lezu disë harë, për nuk kam gjithë. Tha nuk e ke lezu, se për ta kishë lezuar, të ta gjekshë. Tha më dihë ma pra ti atërë, unë e për tëmë që kam lezu. Më dihë ma pra. Tha nuk ke lezuar në Kur'an, në surën hëshër, ku Allah u gjëllë e walla thëtë, ma atakumur Resulu fëkë dhuë, wa ma nahakum anhu fën tëhuë, A nuk e ke lexuar në Kur'an ku Allahu thot: "At çuayape dërguari merreni kush po na urdhon këtu." Allahu në Kur'an: "At çuayape dërguari merreni," ndërsa ngaja çuandalon largohuni, kush na ka mësu kështu? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kështu Allahu xhellahu ana ka porosit. Prandaj, gajuata më e tash që ne të jemi të bindur sa ina ka parcil tërë fin milt pa gabueshme. Dhe tëra që ka pas për muslimanat ajo që ju duhet të ajo që Allahu xhella xhelaluhu e kërkon garopte ti, ti dhe do i të gjykon në bar tësaj ditë gjykimit tërën pa mungesë e ka kumtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çoft në emër të asaj që është fjalë e Allahut apo çoft në emër të asaj që është hadithi i ti, tij të gjitha këto janë shpallin nga ana e Allah xhella wala dhe nga edukatain me të asht kështu të tetëm suretin e tij nuk është edukata nëm këtë hadith këtë sunet Qofte dhe kur fletë Mohamedin sër Allahusëm për një qka, që nështë a neve në duket se nuk është nga kompetencat e misurin të ti. Pra në duhet i me të dukuar në këtë rafsh. Gjithashtë në nga dukata me Mohamedin sër Allahusëm është në rafsh në besimit, thamë të besojmë se aje është për gjithë do kodë e gjithë do vendë, të besojmë se aje do të thotë është i pagabushmë në këtë transmitim. Dhe gjithashtë të besojmë se aj e ka plesuar mision në ti. Azgjë mungu nuk kalon. Nuk kalazgjë mungu. Allah i ka njai në rrasulli. Bellik, ma unë zile i lejk. O i dërguar. Kum tëje, për cjële, tër atë që të shpalët ty. Dhe ne besojmë, dhe deklarojmë, se Muhammedi sallallahu a.sallam, tër atë që Zotë Gjellera ka nga rkuar me ta, e ka përsëdur, nuk ka fshehur asgjë. Ajo më herë ishte nuk ka gabuar, kjo e dyta nuk ka fshehur asgjë. Tërën, jo sikur se vin disa njerëz, grupacione të caktuar ata thonë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka përmendur se pasti duhet marr këy udhëheqjes e juaj ekstremist, po thuajse ai ka mëshkëfkat, jo vallahi. Tër aq ka ditë Muhamedi sallam nga shpalla e Allahut, se është e mirë për ne na ka ulzuar, hajo tëra që e ka ditë nga mësimit e Allahot, se neve nga bëndëm dhe është të keqe, ne e ka të rejku vretin nga jo. Përndaj, e ka plëcu Muhammedi s.a. misione ti. Dhe këtë plëcim, e ka dëshmuar edhe vetë Allahu i madnuar, në ajetin e fundi që e ka shpalë në haqin në më të mirës, ku Muhammedi s.a. para mira, mira pasuzve dhe shokve ti. Në ajetin e fundi që e ka shpalë në haqin në më të mirës, kërkaj një konfirmim nga Allah Gjellewala. A kam kumtuar, a kam quar në vend misionin, Allahu me fesh edh, o zotim, dëshma, bëhët dëshmitar i imi, edhe sot, edhe derin dit e gjykimit, se unë kam përcil të ratë që ti ke kërkuar për meje, të ratë që më ke nga rkuar me ta, shiko? Dhe Allah Gjellewala, na to me më mëndë të zbret një ajet më dhështorë, Më një gëzim të madh për gjithnjësimin, për gjithpastues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu jallahu ala zbi ta yaten al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan. Sad. Al yawma akmaltu lakum dinakum. Sad u aplotsova juve fent uaj. Wa, wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe përmbusha begatin timen dhe jush. Dhe jam iknaqër që islami të jetë feja e juaj. Islami cëli islam, i cilit kontinent, i cilit stet, i cilit ku. Islami i kohës kur ka zëbriqë kjo a jetë. Islami që Muhammedi sallallahu al-sallam u amësën ashab të ashabë të ti islami që asë hapë të ti ja për cilën generatëve më tutje, që djetartë e përpunuan dhe ne për cilën neve, ky islam. Ndë nga dukatëm e të është, besëm gjithër se Muhamedi s.a.s. e ka plëcuar misunet ti dhe nuk ka fshehu razje, nuk e ka tërathu Muhamedi s.a.s. nuk këtë misun, lërga saj, nuk ka fshehu razjeve Allahi, të raja që na duhet neve, ne ka mësuar për të Muhamedi s.a.s. Ndë neve Pasimi ti dhe ndjeke amësimeve të ti nga se feja është plëcu. Nuk kalen mungë Muhammedi a.s. nga të azja. Ga dukata me Muhammedi në sasëm që kuaj në ruar, gjithashtu është që ne të dojë Muhammedi në sallallahu alai sallam. Kur të lasin për dëshuine e Muhammedi në sasëm, kjo është temë në veti. Mirë po spoqun kat pik kur tham timet e edukuar me ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam kur bie fjala për dashurinë ndaj tij. Si mund të jemi të edukuar? Ta dojmë më shumë se çdo gjë që kemi. Më shumë ta dojmë Muhamedit sallallahu alayhi wasallam, më shumë se pasurinë ton, se familjen ton, se të afërmit ton, se ëh uh, jetën ton, se çdo gjë. Ninet Omer radiyallahu taala anhu artek er Muhamedi sallallahu alaihi wasallam o i dërguar i Allahut vallahi ti du shumë du më shumë se pasurinë, se fëmijët, se familjen, se çdo gjë vetëm vetë më duam më shumë se ty haid na kuptojmë që çaq shumë du vetëse asgjë pas vetës nuk ka pastej Ahmed sa tha Laj ja Omar ande Omar ande ande ande duj ande, ande më me mes nuk e di ti di kujr ti re sa e bëhe mu, të bëhem më i dashur tek ti edhe se vetja jute. A merë mundadjë së qasët dhe tha, oj dërguri Allah, Allah e dëshmëjë se du ma shumë se vetën time. Qka nuk kuptan me edash Muhammedin së se, se ma shumë se të tjeret? Që, ajtë e jetë primar njëtën tonë. Sa njës për shamë për të e bërtë qefin këti ojësa ati e kundërshdojnë Muhammedin së nëllasënëm, në prinshrim simet e ti, bin kundërshdim e fjallët e ti, kë në kështë shej e dash Nuk kësher e dashuris që mos të ambrojmë atë. Nuk kësher e dashuris në e ti që mos të interesojmi përmësimet e ti. Nuk kësher e dashuris që mos të përhapim jetën e ti. Mos flasim për te. Nuk kësher e dashuris. Shani e dashuris është të ledzojmë për te. Të mësojmë për te. Të flasim familje për te. Të asërëm të gjithë dhe mësimet e ti. Nuk kësher e dashuris të dimë ozimet e ti, dhe gjithë mund të japim për parësi të gjithë a këtyre, para gjithë do fjale, para gjithë do mendimi, para gjithë do sërimi, para gjithë do qëndrimi, para gjithë do analize, para të gjithë a këtyre, e ja shumë të tjereve, të japim për parësi, Muhammedi sënë Allahu al-Sem, të japim për parësi mësimive të ti. A se kjo është edukat me te. Tërgam një shikur në ruar, Përsham, a është edukatu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kur ne them për shemb ka thon Muhammed sallallahu alaihi wasallam ai thotë vallai ai ka thon kështu po unë në shkollë kam mësu ndryshe ata profesorët kanë treguar mua se kjo puni bën pak më ndryshe. Po sa ka thon Muhammed se sa po thush ata në shkollë kanë pak më ndryshe. Po kuptimi i hadithit të ja për shemb sikur dietarët e fikut e kanë komentuar dietarët e medhheve Shkollë juridike. Ata të gjithë nga njerën mund të jenë mos pajtim. Mirë po, ata nisen nga hadithi për e kamerit së o sëllëm, cilin nga imam të mdhaj, cilin nga u dhëhes të mdhaj të shkollë juridike, cilin nga këta, për shembul, ka full nga hamendja ti, ka full për mështetit, cilin nga këta. As njeri. Të gjithë të janë nisen nga hadithi për e kamerit sëllëm. E pas taj, kuptimi këti hadithi, ka pas mundë Politëria është në bazat shëndosha të shëndoshat të kuptimeve të Kuranit dhe Sunet të pejgamberisë sa sallam. Po dikush marr më thon, nuk më valla se filozofin fil filozofë. Po kështu thotë Muhamedi, po Aristoteli thotë ndryshe. A thot muslimani kështu? A krahason muslimani fjalët e pejgamberisë sa sallam me fjalët e çfarë do lloj politikan e po folzohet çka do të thotë? Po do nuk e bën kët kur. Kët mëse nuk e bën kur. Andaj nga duko ata më të rësh. Mos ta nëm vlerësojmë fjalën e tij, mos ta nëm çmojmë fjalën e tij. Por ti japim për pasi gjithmonë, kase kjo është shenjë e dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu nga edukata me Muhamdin sallallahu alaihi wasallam shikojmë se është që kur të përmendim i dërguari sallallahu alaihi wasallam të themi sallallahu alaihi wasallam, të themi allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed. Kështu të të silhemi. Sa ta ndjejëm emrin e tij të çëm ti salavat, mos i kemi kopracesh Mos i bë pa edukuar. Ti thua çfarë thon Muhamedi? Cili Muhamet? Ti kuhesh ai? Sallallahu al alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammade. Të jesh selavat me ta. Do ka sh kultur, do ka edukat. Çajt përmendet dhe mos të lëgoj selavat me ta. Gjatë kohë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i kundëruar që t'ja dojm familjen e tij. Ti konsiderojm gratë e tij nën atona. Nënët e besimtarën janë gratë e Muhammedi sallallahu al-sallem. Nëse Allahu ka thënë, se gratë e pegamberit asamë, ummehatun lehum. Nëna të tyre, nënët besimtarën, Aisha radiallahu anha, Khadija radiallahu anha, Ummu Salim radiallahu anha, Safiya radiallahu anha, Zenebe radiallahu anha, etë të tjera, janë gratë e Muhammedis sallallahu alesallem dhe këto gratë janë nënat tona jo ato që në kanë linnë na kemë njënën që në kanë linnë por nënat që me më mësimet e tyne me për cilë dhe mësimet e tyne kemi lindur edhe një herë lindje të rejë të udhëzimit të orientimit, të kuptimit e kështë më ratë ndaj njëtë mund këmë nënat nëndryshme cakëtoj nëna filon, nëna filon na kemë Nënën Ayshe, nënën Umus Saleme, nënën Zeynab, e kështu më radhë, këtu e nënat tona nga se në gratë e Muhammedi sallallahu alësallam. Wallah nuk është dukatë me Muhammedi sallallahu alësallam, absolutisht nuk ka ashtë një pika dukatë të ofendua të dëngjë nga gratë e ti. Si kurse ka grupacion të devijuara që marë nguzimin të flasin keqë për Ayshen radiallahu anha, do ka akuzuar në moralin e saj e do ka akuzuar a është duke qaubë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam që të konsiderohet logaritës gru e gruaja e tij ka qenë pa ndershme çfar çfarë pejgamber është ai kur gruën e ka të pa moralshme kjo është skajshmëria e një pa duke qaudë që mund të ketë njëri përballë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam Muhamedi sallallahu skapos gra të pa moralshme skapos shoktë traftar Asa Allahu për të ka përzil gratë më të ndershme dhe më të pasrta. Ande dhe nga dukata me Muhammedin sallallahu të më është që ne të konsiderojmë se shokët e ti, ashabët e ti, janë generata më e mirë e të gjitha kohrave. Janë njerëzit më të mirë që kanë shkirë në ftyrën e tokës mas pejgamberve të Allahu të azogjen. E më e mirë nga gjitha ashabë është Ebu Bekri radiallahu anhu. Pastaj Omer radiyallahu anhu, e pastaj Osman radiyallahu anhu, pas anhu, e pastaj Ali radiyallahu anhu, e pastaj të përzgjunit me xhennet, e kështu me radhë pjesëmarrësit në Bedër, e ashtëtë të tjerë të pejgamberisë ose me dëshmuin para Allahut azhual se këta sahabë porcelon fen Allahu xhelalu ala në mënyrë të drejtë, korrekte, të saktë, nuk shtrembruan, nuk fshën asgjë. Janë njerëz më devotshëm, më dijshëm tek sot e feja. A ka as duke qota me pejgamberin Sallallahu Alaihi Vesallam? Do qota me Muhammedin Sallallahu Alaihi Vesallam është me thoni një për shembull, ajo qen pejgamberi i Allahut, po i ka pas të shok traktor, atë ja kanë prim msimet mësti. Do të thon sipas tyre, s'ka me as ti msimi i sigurt ti Muhammedin Sallallahu Alaihi Vesallam se shokt janë kanë drejt msimet e avën. Çfarë do qota shkemë Muhammedin Sallallahu Alaihi Vesallam? Çfarë? Wallahi që Allah, nuk ka as një pikë duke qota. Në sikurse përmana është skajshmëria, rebelimit dhe për dukatët me Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Ndaj, nga respekti për Muhammedin aleyhi sallatu vë sallam, nga edhebi ju në mëte, nga edukata ju në mëte, nga mirësile ju në mëte është, ti dojmë ehli bejtin, ta dojmë familë në Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, ta dojmë Fatima r.a. ta dojmë Hasanë dhe Husein r.a. e ti dojmë gratë e mbetërët pegamberi sallallahu aleyhi sallam, familënë ti, ti dojmë shokët e ti, të kujdesimi për ta, të flasim mirë për ta, ndë një mos pajtim që ka ndodhë me styre, të mundum të ambullonë dhe të i kallojmë, mos të abëjmë qështje që publikojmë të metat e kësa historie, ga se s'ka qina ja e metë, por ne mund të abëjmë të metë duke e ka që kuptuar, dhe gjitha këtu jam pjesë të edukatës të në Muhammedin sallallahu alaihu sallam. Ta flasim mirë për ashabët e tij, kështu që kjo është pjesë e këmund e besimit ton në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Qëse diëtarët e Islam, diëtarët e El-Sunnetit në liberte besimit në çështje që i kanë trajtuar brenda kësaj teme, në brenda temës së besimit kanë renditur edhe besimin ton ndaj ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çe nuk kupton respekti për ta, dashurinë e tyre të foljit e mirë për ta, dhe të heshtrit për të një mësëpajtim eventual që i ka ndodhë mes në tyre, nga se të foljit për të mësëpajtime mund të zbe pozitë në tyre. Po të flasër si fakt të isorikë që i ka ndodhë, duke mos e zbeur pozitë në kërë që ka teter, Po nuk leo që të flasim keqë për ta, ka se bie pozit e tjune, e kur bie pozit e tjune, bie dhe kuptimi i feshë që të e, e bartën, e kur bie kuptimi i feshë që të e, e bartën, pas ta e që farë ndodhë, i pëtërasi që do kujtë me komentu, e me bisedu, e me spjegu, e me komentu, që shaj dënë qefin e ti që shrekatë finalogje leoala, e pas ta i mbretnojnë më spajtimet e telasht e konflikit e kështë më ratë. Andaj, për të ruajtë unitetin me së muslimanëve, duhet të ruajtë në pozitën e ashabve atje ku duhet. Atje ku Allahu gjellera i kanë gritur, ku Allahu tha se Allahu është i knaqër me ta, dhe atë e në të knaqër me Allahu në zho gjellë. Andaj, qëndrimi ju në dhe ashabve të pegamberi, s .s është piesë e edukatës tonë me Muhammedin sallallahu aleyhi u sallem. Mm. Andaj, që i ku në ruar të gjitha këto që i përmenda, përshirë në edukatën tonë dhe Muhammedit, alehi ssalatu wassalem ka shoqë të tjera por edhe kë, edhe kësaj duhet të kushtojmë vëmendje dhe të kushtojmë rëndësi sikurse i bërënci, si kemi kushtuar edhe të parës edukatës me Allahu xhalleu ala tashmë kësaj radhe edukatës me Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam që edukat që ndërtohet në këto pika në këto shtylla që i përmendëm dhe këto tema të edukuar me Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam dhe pafundimi i kësaj teme hap der pastaj për të ful edhe për Pjesën e mbetur të kësaj teme, të edukatos me njerëzin parëzi, do të filluar nga kategoritë e caktuara të ksa, të, të, të njerëzve, sikur që na ka mësuar Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alajselam. Por sonte patum dëshirë që të fokusohemi dhe t'ja kushtojmë këtë pjesë të këtij misioni shikuas të ndëruar, t'ja kushtojmë të folet për edukatën e Muhamedit sallallahu al alaihi dhe sellem. Dhe një këtu edhe ndalimi se folir për këtim, nuk e kaluar tek një pauze shkurtër si kurse e kene të njërë, për të vazhluar pas taj me inkuadrimet e jua dhe telefonatat, si kurse tashme është e njërë për të gjithju. Andaj, këtu shkëpu të me shkurtë dhe rikëthemi përsri me lena la Gjellewala, andaj, në ndëshni Zotë Gjellewala, i ruaj dhe njështë problemet. <të> Qikos në ruar, u rikëthujem përsëri në pjesin e dyjtë të këti emisioni, ku tashmë kjo pjes është rezuruar për inkuadrimin e telefonatëve nga anë e juaj, dhe numër i telefonin tashmë veqë shihet në pjesin e pështëmë të ekranit, për mes të silevë, qëllet numër ju mund të inkuadroni në këtë emision dhe të bëni pjytit e juaja. Andaj, kemi telefonatën e parë duke pritë e inkuadrojmë me një herë. Urnëni? Urnëni? Salam vër Po e desë me dhe dhe dy pytje Pytje ahtë, si pas në simit ojmë Për gëmërëtë dhe gjëmatëtë Në përsojmë se Quran jeshtë fjall e Allahot Juk e jesë Allahot Pas që është fjall e Allahot A dhe mund dhe pun Kuralin Edhe pytje a dy sa shtë A shqonë si sunet e dhe Tasimi për jamer dhe tjere Se që fërshamo në bëjtja shkogit Apo Kip pytje të të të riminën pytje Pash një reprimin i sahabi Në më në në mire si referens qi çajve prej atributit kamëta li të shlom. Pasti çdo të them generator më mirë është generator eksperimental që kam ndajmë në hadith dhe më pas do të mund të optojm arkivin besimti shënitën ashtu siç e kam kuptuar domthonjë generatori i savojse. Allahu sublih, defalmoali ku rahmatullahi wa barakatuh. Meq selam, tullah Allahu sublih, lëndëruar për këtë pyetje. Domthonjë jemi para tre pyetjeve. Pyetja e parë është Kurani fjalë e Allahut andaj e bën të betohemi te. Ngaaj që na ka mësuar Muhamedi s.a.s. që nuk lejohet të betohemi në asgjë tjetër poshtë në Allahun azhajal, apo në ndonjë nga cilësit e tij. Duke pasur se Kurani si fjalë e Allahut azhallahu ala është cilësia e Allahut azhallahu ala, nga një aspekt lejohet të betohemi te. Mir, por pa, duke pasur se shumica e njerëzve kur betohen në Kur'an, nuk betohen nga ajo që cilësia e Allahut azhajal që është fjalë e tij por betojnë në mushaf, në atë që është paradurëty. Ata bjetu, ata matet për beton si objekt në Kur'an, sasa si burimi i ti, tij që vjen nga Allahu xhaleu ala. Prandaj unë preferoj që mos betoj në Kur'an. Pikërisht për ti këtë pshëllim që mund të jetë në mesin e njerëzve. Le të mjafto ndukoj betu në Allah xhaleu ala dhe kjo është e mjaftueshme. Pasti pejgamberët e tjerë është i kurzuar me pëlqim në asaj që ka bërë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Jo ne nuk i pasojmë pejgamberët e tjerë Përveç aq sa atomësime mund edhe, për të në përputhje të departamentit të kaqorsit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qëse mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë mjaftuar për neve. Ne mund të marrim fjalën e pejgamberit që flet për uh, për shembull bujarin, që flet për dholirsin, që flet për trimrin, ne themi këtu ka thonë, kështu është transmetuar, këtë rregull. Mirë po, veprimet e ty në në çopse nuk janë legjitimuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëra nuk duhet të të mirin me to, nga sa to kam përfunduar me kohën dhe vendin ku ardërguar, a i i dërguar. Dhe e treta, përse përket vëprime të ashabve, gjithashtu të dhe në këtë rast gjykatës për to është, dhe më dhonë, uh, sunet i pega meri sër Allahu e sërëm. Andaj, se përket vëprime të ashabve, këtu i kemi dy gjyra gjutë i kuptojmë. Në qovë se rrët një vëpërin të saktuar, kemi i gjma koncenzus të ashabve, Apo është kuptim, kuptim obligativ për neve. Por në qovë, fësas haptë e pegamësëm, janë në mos pajtimër në qeshtit. Diso me ndëngështu, diso me ndëngështu, atëherë do të dhëtë në basë të mekanisme të caktuar që i përdorim për të favorzuar një mendim edhe kësëra dhe bëjmë kështu për të kuptuar qëndrimin e sakt një dhe me këtë ose atë problematik të caktuar që e traktuar një asapë e pegamëberi sërallahu që është ndukët po atëra që kështë të bëndë të me pytin e këti shikuosi. Kemi një telefonat të të tërë e inkuadrojmë? Salamu alaikum. Aleikum, salamu alahtu allah. Arvali shkë problemës për këtë emision, e këta një pytje. Par një kohë këshën, unë e me rëfimës prezernit, me një shatë, ku një rri 30 qarë kështë ndërdu një Gjermin vetë në kontërbutin e tijë e le që kishë mbaru Gjermin po edhe ho që një kishë pravu për 10 vjetë e, dërshë dhe me ditë që fa shpërblimi ka të e ka ladhë që rrësha në hu po e kam edhe një pyte të dytë që ka rrështë me këta që japën të fetva A dy një përshama, ose mundon me, me pon mirë e me nëonë në kundërt atëve që inëgjënja përshama ka fëmë peka mirë i kështut ose qërë e abojt e o kështut këshëm me ndretu njësë në rrugën e abojt, po ku nuk është e për të shka, abojt, a chartle, a chartle. për përmën dështi shpift njëshka, edhe për së të djeshtë e më në dit njëshka, abojt për më njëshkër, për më njëshkër, për më njëshkër, për më njësh Uh, kemi dy pytje nga vlajo në shikusë që nga i bërë, unë e veqë kësha një kërkes nga gjithë shikusë që nga telefonojnë, që gjatë telefonimet të lërgojnë nga televizioni dhe që janë dalin zërin në televizioni, mësta presin zërin dhe në televizion, nga se vënohet. Ata kur flasim e neve dhe pasaj dalin e zërin në televizion, e ka, e ka një periud saktuar kohore që vënohet. Ndhe a i po vënohet, para që vënohet zërë atje. E bon pytin nga se ne po e ndëgjum, e Mboon, qase kjo është një çr teknikë por që uh, kujdesi për ta në rregullon shumë mbarvatën e emisionit. Allahu e shpobleft. Sepërcak këtë rasti nuk kam dëgjuar për këtë rast më të vërtet po shumë po mbohet shefi. Subhana Allahu e shpobleft këtë njerëz që më të vërtet uh, me donacione vetanake individuale e kanë ndërtuar vetë një xhami për kranc kësaj edhe hoxhën e ka marrë përsipër që në mars dhe hoxha ka nevojë për hyra mujore, qase ai ka familje dhe ai duhet të mkuides për dikën. Uh, për shërbimin që e bën Hoxha Xhami ka marrë porsi me pagu për 10 vite. Subhanallahu, kjo është më të vërtet diçka e rrallë. Jo e shpërt, madje hera e parë që kush mund të dëgjojë që kanë thotë. Unë e prit është hera e parë që ndëgjoj. Këni rikoshmë në madh tek Allahu subjal. Ne nuk e dim se ajë Allahu xhallahu ala. Mirë, po mjafton me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alajhi. Për këtë nyajet. Allahu xhallahu përmend se inna ya'muru ja masacid Allah. Duhet të adeni, të të Allahu, se ndërton gjemija vetëm ajë njeri, që e besën Allahu ndrejt dhe ditë në gjykimit. Andë njeri u që ndërton gjemi fillimisht, është i sinqet në këndërtim. Allahu gjallewala fillimisht ka dëshmuar për pasërti në besimi ti. Dhe kjo është problemi më jaftushëm për ta. Gjithashtë të Muhamedi sallallahu alësallam thot, kush e ndërton për hirtë Allahot, jo për e amëna. Mi dal amnë, mi dal kontributi jo për kët, me mbana lillahi mesjidan. Kush për hir të Allahut ndërton xhami, Allahu ia ndërton një shtëpi në xhenet. Një një shtëpi kur thimi nuk është me metra katrorë çmodet shtëpia në xhenet. Ha është pallat Allahu e din skajin e ti. Allahu e din madhësinë e ti. Allahu e din bukurinë e ti. Prandaj kujini koha sipër dhënë të Allahut xhe lewala. Dhe kur flasim për shmëlimin na pak dhim nga e shpërblim, sa nga ka lemru Allahu Azhjel, për ndryshe, mi afton kërthemi se Allahu ka me shpërblim, mi afton kjo, mi afton kjo nga se, Allahu Azhjel leo që gjdo se në kondore ti, aje është më bujari, aje është më fisniku, haj kur të pagun rrëmën e ti, nuk mund të kalkulohet me numra që nëj kalkulohet me tonë këtë botë, Prandaj vëllai them, nëse është i sinqertë ky njerëz, dhe shpresoj të jetë i sinqertë, i lummi ai për veten e tij, i lummi ai për dunjen e tij dhe i lummi ai për ahiretin e tij. Allahu e shpëlbof. As nuk po di për çka bëhet fjalë, nuk po di. Por në bazës ose që e ndëgjova, kjo është ajo që mund të them. E dyta, kjo është një problem që shpresoj me lenin Allah xhen leula do të miremi edhe këtu në kuadër të këtij misionit ton. Fatomë dawn padije. Nuk guxon njeriu që nuk është i shkolluar. Nuk guzoni ëri që nuk ka mësuar me fjalën e amët fest. A dinë ti çmzir fatfa, përgjigje fetare, kjo bën, kjo s'bën, kën rregull, kjo, kjo duhet. A din çka bën këri? Kuflet në emën e Allahut tasuajal. Në emën e Allahut lut. S'an me dal ti për shemb, më buni produkt. Domethënë ka autorizuar filan firma me bë. Me shit në produkt namët një firmë, të paditi në gjyq me cindra mire euro, ma djemë për Evropë në dëgjëmë ga njere, me milione euro është dënimi, e me burgimi e kështu më radhë, e drejta autoriale, është e rezervuar për atë që e ka thënë, për atë që e ka bërë këtë produkt e kështu më radhë. Thë e drejta eksluzive, për me full në amërë të Allahut Azogjel, jenë pejgamber të Allahut Gjellewale, dhe pasus të pejgamberve, ata që e trashëguan pasurin e pejgamberve, E çfarë lën trashëgimi pejgamberët? Ata nuk lënë pasuri, por ata lënë dituri. Ata që u ladhën, e u angazhuan, e dhan mund për dije, e lanë familje dhe lanë vend për dalë jarde, për studiu, për të mësuar, ose edhe këtu mësuan këtu me radh. Ata kanë drejt namër të Allahut me dije. Pa dije është nga mëkatet më të mëdha. Madje Allahu xhallahu ala kur kanë nditur mëkatet e mëdha ka filuar me atë që është do të tëtë, me i vogli, detaj që është me i madhe. Ato gjithë janë me ka të mëdhaja, por në kuadrë të kësaj tërsia, ka filuar me atë që është pak me i letë, duke shkuar dhe këmë i rëndi. Ande aty ka përmenë, Allah Gjellewo, alla, uh, shpifjene, amoralitetin, i dhujtarine, dhe në fund ka thonë, u e në të kulu ala Allahim ala ta'le mun. Më ka të i fundit, dhe me i madhe nga gjith فثوى أبرا الله عن أجنوك دن ما دي الله جل وعلا أكوثن كتشبيفيا أكوز دي الله جل وعدك أثن هاذا حلال وهاذا حرام ولا تقول بما تصف ألسنتكم الكذبة هاذا حلال وهذا حرام ما سثوى نيات شجوهت أيوه يا e nxjerën si gënjeshtër. Shiko gënjeshtër vallai ka thën. Shpifje. Duke thënë, kjo është lejuar e kjo është e ndaluar. Do të kimi të kujdessh. Mos ta ngarkon njëri vetën e tij. Ka orë një grua te Abu Bekri radhiyallahu anhu me pyetje të trashëgimit. Abu Bekri thirr më i dish më këtë umete. Më i devotshëm, më i mirë, sikur sa përmendëm më herët. Më pyet për trashëgimin. Edhe kau nuk, ka nuk, pa, nuk pa, e di. Kau po nuk e din, po tu i më çu sa më menja ty. Tukum, që shpa e kuptën të mërmanja, këtë, jo, me hamendje, me përpjikën të ndemendore, me shkatsit dhe, dhe, dhe aftësit fetare që i ki, thuri me ndim. Kërë ndështë, këtë e u bëgjë që farë, tha? Tha, u eju semain të dhilluni, u eju ardhin të killuni, anë e ku le fidini Allahi bi gajri ilmë ose ardi, e një danë e filë ardi, bërraji. E qëfar qëli mu pas taj më sërahen, e qëfar toke më bartë mua, ku, ku do të gjivë në vend, në qofë se në tokë njerështë Allahu në adhrujme më mëndimin tëmë. Në qofë se unë këtë fejthema që nuk e di, nuk di. Në duhet të amësojmë kulturën e të thënët nuk di. Nuk di. Shumë e thjeshtë e këpunë. E joti devojm njerëz me mendimet tona, me qendrimet tona, kjo është hadith, kjo është sunet, kjo është kush të ka thonë. Ku na sahabët begamar se Mas'ud ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u prap një një provë e caktuar, se krahasim me këto tona të cekimit shumë të shumëta. Megjithatë kur prap s'prova u ptilden burimet a vez gjithkuf fol kjo për fen Allahu la wala Ibn Abbas thot, "Wa lamma waqati al-fitna" Po son du rishprova fitness aspro ofro me radelanu Filluan të përzi disa herë pse ishte situata në kontroll Ibn Abbas i thotë filluam të themi samul lenarighalekum Dikush thonte kështu ka thonë Muhamedi asham kush të ka thonë çka thonë ku e ke nguti këtë Kështu kjo është e lejuar kush të ka thonë çesh kel ku e ke mësuar ti kët Andaj duat ti për mënim burrat burrat e mdhaj kush janë diëtorët e mdhaj Kjo është e lejuar, nga se kështu ka thonë filen djetari, duko u bazunë këtë hadith, po kështu pëndyshe, sështë kjo e jojtë e me folë. Allah në ruajt, që të deviju e njerëzit, e të binë konflikt njerëzit, përshka këtë fjallë e me mendimeve tona. Njerëz du të mi unzu me fjallë të Allah dhe fjallë të pegamberit, të jemi fjallë tona. Njerëz du të mi thirë ka Allah dhe pegamberit, sëse mjë ka na njështë duhet me i thirë me madhru Allahun Gjelle Huala, me edash pe i gambejnë sa salem, jo me na madhnu neve. Ne imi argat të kësaj punë, ne imi punëtor, punëtor që në ka angazhu Allah i madhnu e me full në amëndëfis. Ne e krymë punën për aqë sa i mi marvesh me Zotin Gjelle Huala, me full. Për tjirat, nuk përzihemi atje. Kështë duhet këtë me kuptu dretë? E kemi në telefon duke pritë, besë që në bënë halat që ka prit gjatë, për mëdër këshë në temë shumë rëzikshme, dhe thashtë të do të klasë edhe për këtë në mision special, për këtë qështje, për kësë radhe për me njëfton me kaxë si përgjigje, për jëtë si tanë. E nënkadrujë më njëre të telefonat në tjetër të radhës. <tjum> <tjum> Aleykum, salam, wa rahmatullahi. <tjum> Osh në pyte. Po, falë Allah. Jam 25 vjetë, e këpëm më vizatu më një akrept në qafë, po të është po jam pishmonë, shka me bo? Po, inshallë, të kalëzaj që ta. Selamu alikëm. Në regëllë, alikëm selamu të la. Tërë e që kalëbë me të kaluarën, që e këna bon të kaluarën, po nuk e kemi ditë, kemi gabuar dhe jemi penduar për te, në që ufësimi penduar pendim të sinqartë, Allahu Gjalli Hu'ala, Na falë Gabimin. Allahu është falës, është mëshirues. Ai u jo nar vetëm të pendojmë me të themet të kallaxhën e Lewala. Ka ne zonë që kontestojnë, po në Kambodža gjithçka kanë kambosur. Po kret gjunohet në dynjën e paqëbuh, nuk mundesh më harxhu e falën e Allahut azhajal. Ai ka më shumë se ç'i mundesh ti më bëu, se kët njerëz që kanë mundësi më bëu. Andaj elhamla që e pendu. Allahu të forcóu në pendimin e tij të nderuar. Te Allahu ka më pranu pendimin tën nëse ti e pendu si duhet dhe pasa të pëndojmë i duhet të tentum të lirohemi nga gjdo gjë që ka të be me të kaluarën e që është e keqe e që është e shëmtuar që të ka të që ka nga kaluarët që mund të të bartëm i stëmëse në regull edhe atë të tuarë që e kinë qafë të akrepit në që të ka mundësi me hek, pa u dëmtu, pa lëndi me heke po nuk e di a mund të e mu hek, unë nuk e di, nuk kuptaj, nuk marrë vesh në këtë lamin, nuk di Në që se ka mundësi, pa pasoja, pa dëm të lëkurën, apo, me lërgu, lërguja. Nuk ka mundësi mu lërgu, le. Së prish punë. Ti e pendu për isaj, aja jetë vësh një, një, një, një kujtim për të kaluar në hidhur, që shjekun atë herë, kur gjë më shumë. Kja është aja që duash me bo një dhe me këtë që është i Allah u gjëllevala të fërcoftë. Kemi telefonon të tëre të e në kuadrojmë, Salamu Aleikum Aleikum Salam Warahumtulloh Dosan zaboni që lidhe me nonun ka pot ndeshje për një 4 vjetë pa? Në ndime në Zotit ka pështu e Po tash Anduli. ka fillu me në meditim e, po, po sot që të një mund pak Po dosa me dveta është gjënave Po përdo grimo sa që kërpo është na të kohë në meditimit Dosa me dveta është të rëzvishma Jo asë që e këtu pi trupin e piq nuk e johët, që nuk e këtë qërkullimin e gjokët në qështë dhëtë Një ku i ka ton që në ku i liruhet, po kjo po besënë në qatë meditim. E që farë meditimi, pi ku e kam su këtë meditim? Qara mam, zanë bënë me vazhdua, qysha. Po këtë meditim, pi ku e kam su o vla? Pi ku? Vla loj meditim e ka ledhume një liber që të të të e në fundi që ga qitë në këtëm ramadoni, që pas ka shëru dhe farë sunija vetaj me meditim. Ta ne këramoni që dhe qysh dhe me meditua dhe ka vazhdu me qatë meditim, po... Që nuk peshë vetën kur po mediton çysh që bën do drimosa, i quhen dura najtë a dim po po dishish po smoya me tas ligj çysh po e çartë, çartë, çartë. Është vetëm një pyetje e vogël shumë e shkur për grua kënd peshë ondër, dha me ti po shpirti nonën e vet sikur kur e merr. A dim nga but tash nuk e di çysh me tas ligj nga tho çash të peshë apo tutet shumë tash me vet çka më na me vondra s'a thonë. Edhe unë e zgjuaj tyd folën po çka ku ndodhen këto rrota, në ndra. Është çart, ashpesha kanë here. Jo, rrod, shumë rrod, halen e ka po dhe nomën e vet. Dy ato rament dhe... e poshtë fitën dy. Është çart. Po tash po thot çoma. Është çart onda çart. Është çart, tash merr përgjigje inshallah. Është përkë të meditimit, meditimi ë ka pritje që është pozitiv dhe ka pritje që është negativ. Njëri më me meditoj për shembull për mëkatit e ti, dhe me medu për begatit e Allahot Azo Gjell. Qërën që a ku mbo, që Allah së të mirët me jep, unë e pet, petë pa në kona, unë e petë për mduhë këtë keqë, dhe këmë i ditim me e këndil, me e zgjumë nga gjume, kjo është i të, të peshëm. Njëru me medituar e të kresat e Allahot Azo Gjell, që ka Allah që ka kryu, që ka Allah që e fornizën bubrecin, a nuk më fornizën mua, Shikoi Allahu جل و علا çfarë mbrapsie ka, ka ndron ditën dhe natën, a nuk ka mundësi më ndrugjë ndjenjën time, meditim që sjell pozitivitet. Kjo është e kërkuar, madje lavdëruar, madje obliguar në disa raste. Meditimi ai i vetë Kur'anit, meditimi rresht pejgamberëve, meditimet e caktuara që e lëroj njërin nga disa ngarkesa, këty janë lejuara. Miqë, meditimet e përcilla me veprime të caktuara që zakonisht janë të marra nga budistët që këtë meditim e kanë të shëqruar me ritualet caktuare e fetare, që përmes tynë e adhrojmë butën, kjo është ndaluar. Në njëri kërë meditonë, nuk anëve me qu dorën, asë, kokën, asë, qafën, asë, se mi bo këtë po? Këtë në, në qofë se jenë ushtrimi fizike, këtë një qëka tjetër, të kemi lamitë, Fizioterapisti caktuanë që njerëzit kanë të muskve, kanë, ta një dëmarë, dhe për shembull kanë strrëngim të muskujve, kanë ndoshta një lëvizje të damuar këtu më radh dhe përmes ushtrimeve të caktuara fizike, ka salla, ka njerëz që udhëhiqen këtu më radh, kjo, kjo koli këlejot. kanë ndënin e gjerë caktuar, kanë strrëngim muskul, përmëlirum muskulin, i trenohet me me thash veprime të caktuara të fizike, kjo s'pish po. Me meditim pa pa ndonjë uh, pa ndonjë dhe më thonë, arsujet caktuar, më bolevizjat e kështu më radhë, ose grimasa të ftyrave e kështu më radhë, kjo kanë frikë, kjo kanë frikë shumë se ka të bëj me e, ndikimin e ritualeve të idhujtarë e buddhist, që ata duke medituar edhe e adhrujnë zotë në tynë. Andaj, meditanë pa grimasa, meditanë pa këtu, dhe gjithashtu bën ushtrime fizike, ta mas sikur se, dhe më thonë, është e njorë në lëmine fizioterapis Nicësa këto i ban ton dorë po, ama po dyshë meditim me këto lëvizje të, të pa arsyeshme, ëh dhe të pavërituna, madje të shëmtuara këtu me radh. Mendoj se kanë frik, kanë frik, thashë se ka të bëjë me ndonjë ritual pagan të idhëtaris të ndaluar që muslimani nuk duhet nuk duhet ata me bëftë. Ase breket ëndër që shegurojote, ëndër që nuk kanë të shpeshta të rradh që ka po, çdo kush përveçse nganjëre ëndër të frikshme që frikësohet ose nuk e ndivete mirë pëthyna. A rancesh më është ç't veprojm sikur s'na ka mësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Si të veprojm? Ka thënë i dërguari alayhi salatu wasalam kur dikush prej Juve të trembet në gjumë. O pse onës të mëdha, edhe ndoshta djerrsitet. Nga ndra e keqja, çfarë të bën? E kthen kukën në anën e majt kështu. Dhe pshtyn tri herat. Kështu praktikisht thonë. Me dit mirë, ç'më pshty. Të thotë: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim." kërkon mbrojtjen e Allahut nga gjalli mallkuar. Dhe thot, o Zot, më ruaj nga e keqja e kësaj ëndre. Nuk i bën domos, hiçka mund të hut, po mu. me lehen Allahu xhelalu ala ti i ke marr mos dhe duara për tu mbrojtë nga e keqja e kësaj ëndre. Për ta parandalu ndodhin e çfarë dolet keq që mund të vijë nga kë ëndr. Kaç ti ke borrach të ka pasur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një nga dietarët e hasëm ka ka pasur Ebu Saleme, kaqë nga tabiinet. Thot shehja ëndra aq të qçija, saqë ndodhte një javë vetëm që nis trim. Subhanallahu. Ldon ganë njerët, Allah na rruaj piktor. Thot nga sqetësimi i madh, se mendoja tash kjo pastaj më godit, e kjo më ndodh, e kjo në ndërkohë më mor më sëpërs nesër, do kesh sqetsu veten pa nevojë. Thot drejt sa ndjova ka hadith. Kur ndjova ka hadith, që Muhamedi zonë ka mësua që kështu të projm. Thot pastaj shehja ëndra, dorst edhe të marrshme do nuk ja vendë avision. Nga sa isha i bindur se nuk do të më ndodh asgjë e keqe nga sa un kam vepruar sikurse kam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë nuk kanë murmuritur supër andra. Aya te gonin betet ander atë jose as të marrshme shqetësuse veprojm kështu të kthehemi në krahun tjetër, nëse duke andruar kimiçi në krah të majt, kthehemi në krah të djathtë ose kundërta, bëjmë atë veprimin që e kemi marrë atë dhe në bërështetimi në Allahu në Gjell Gjellalë hu, dhe me lejë në Allahu në Gjellalë nuk nëndodhë asje keqen. Dhe kësut lirojme nga presionit dhe nga rkesa e ndrëve të këqia. Allahu e dhinë mësë mirë, kemi një telefonat të radhës që shpresoj të inkuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Kam tri pytje. Po. Oh. Ekshtu, pytja përështë. A kanë ditë të ramazani që të sojnë, të të të të të të të të të të të të të të të të Dhe në ato a që lëna taj kadrit. Po? Pytja dytë, shohim shpesh njerë që kërkojnë të hola në rrugë. Dihet që disa për të tërë janë të përguan nga ndokoshtë. Nëse ju japim sa da këtëre mos ka borënë, me qenë se ne nuk e din kush është i në bëjshëm dhe amosim të qërështë pri një kuj tjetër. Edhe hmm. pykja të rejtë është ale juho që një femër tërë të pëj vetën me taksi, edhe nësë taksi është i si përshemë lantën taksi i tili e ka një gjonë blindun, edhe është lakësia pak ma e madhe me taksishtin. Allah është për përnë ndërë. Hmm. Mirë, <tip> detit e Ramazanit në qovë se i kompenzonë në gruaja, a e kanë shpëlimin e njëtë dhe gjithashtot për natën e kadrit. Shpërblimin e ka ndorë Allahu Azogel, në nuk e dimë kësë problem. Normalisht të agjeruarit në Ramazan e ka vlerë në vetë, dhe kënë nuk kontestuat. Mirë po. A ka mundësi që Allahu Gjallë e Walla, përshka këse diken e ka pengu një arsuje fetare nga agjerimi, a ka mundësi Allahu t'japë shpërblimin si kur t'ket agjeruar në Ramazan, po ka mundësi. Jo pësa agjerimi jashtë Ramazanit e ka vlerë në Ramazanit, po përshka këse Allahu ja pagun vlerë në Ramaz Se si për shemb, është një sezonë e caktuar kur pagohet mirë puna. Ti punon jashtë sezonës. Rregullos jashtë sezonit nuk paguhesh asgjë, po ç'njerë duhet të paguasim edhe për mund sezon. A është e mundshme kjo? Po të mundshme. Andaj, padurimsa Ramazani mbetet koha më e vlefshme për agjërim. Dhe nuk mund të barazohet agjërimi jashtë Ramazanit me agjërimin brenda Ramazanit. Por a mund të pagohet dikush të pagohet jo për shkak të ditëve që pa agjëran? po të paguet për shkak të arsyes që ka penguar më gjumë Ramazan të paguosë si Ramazan, po është e mundshme. Dhe unë presoj që graçi ka penguar arsyea caktuar, por edhe burrat, arsyea fetare smundja rënë ska pasmë si imagjëru. Pastaj ka kompenzu, shpesoftë ka loja të leuola që ta marrin të njëjtin shpërblym si më gjumë Ramazan. Ku e mbështes këtë fjalë? E mbështes në hadithën e Buhariut ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në udhimetin Tebuq, në ka shkuar Dhen Medinet ka merë një grup i ashabe që nuk kanë pasë më në luft në Tebuk me dal. Jo për shkak të dembelis, jo për shkak të frikës, jo për shkak të koprazis, po nuk kanë jetë një transportues. Ka qenë rrugë gatë 800 kilometra, është dashur pas një një mjet transportues. Nuk kanë jetë, s'kan pas para, s'kan pas mjete. Ka mbetur në Medine duke çajit, pse nuk po mundën të shkojnë me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem në luftë. S'kan pas mundsi. Ata në Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem duke e cër rrugus ka thonë, me dëvërtet, jun me dine kënë ilen vlazër, dhe duhet të adinë se, ma këta atëm në adian, nuk kanë do të kalën një fush, e asë ledin, e asë lugin, e asë gjë, illa share kukumul eqër, e që ata nuk kanë qenë pjesëmars me juve në shë problem, ata kanë qenë me dine këta kanë eqë, habesa humul ozër, i ka penguar, i ka penguar arsye që mos i meneve. Andaj muslimoni kur e pengon arsyeja për ta bënë vepër të caktuar, e niyetin e ka pas më buar vepër. Allahu e shqipton në bazë të niyetit edhe pse vepra është dhënuar pastaj. Sepërke nëse në rukë duhet jemi të, të kujdesshëm që normalisht me dhënien tonë mos ta mos ta stimulojnë, mos ta stimulojnë kët, këtë këtë veshtëqesh. Nëse ata njerës që pëndzirin këta fminë në rrugë, jenë të pëndërgjesimë, për e dukum, ata duhet tjafin përlesi paraligjit, që i keqë përdorë në i keqërdoj të mi dhe një këtë masë. A i fmija s'ka faj. Por ne duke ndimuar fmive duke trash gjepat e tyne, ata simuloni atë tjerë me ndzirin rrugë. Në nga këj aspekt duhet të ndalimi nga të dhenërit. Për shambullë, në qofë së këtë dimë se fmija, 20 java për shpërshëmën 10 cent, 50 cent, 1 euro apo di un çfarë mund të ndalësh dikun të ia blish një bukë. Të ndalësh ose të nxjesh ndonjë çukollat, një, një një një lang diçka jepë që ai mund ta mund ta han. Dhe mendoj se kështu të bën një lloj, një lloj bashkimi mes asaj që nuk i ndihmon të keqës, por edhe nuk e pron këto minga dhënia. Nuk e ke të ke funit çfarë ti do nga këto ushqime apo ku e diun çfarë nuk ka situata dhe ajë të insistojnë shumë nga njerë bëjnë bëjnë bëjnë pashë Allahun, të ke fundit një dhëtë cent, një dhëtë cent, nuk e pasuron as kena, as nuk dvarfënë të japëtën. Por në e së në mëndoj se nuk duhet të mësojmë të japëm, nuk duhet të mësojmë të japëm, nga se me këtë nuk bëjnë me solidarë, por me këtë e stimulojmë këtë aktivitet kriminal që e u dheqin bandat të saktuar atë njerëzve Allahun në rritë pë Përdeta leu atë grua me u thu me taksin, qoftë se është brenda qytetit nuk është udhëtim jashtë vendit, ndonëse për banë ku ka njerëz, nuk është vetmim me taksistën, ndonëse ka njerëz rrugës këtu në radh, ka nevojë për këtë dalje, që prishpun, mendoj që nuk prish pun, mendoj që nuk prish pun qoftë se ka nevojë për kët, edhe pse më e mira se mirë është të ketë kujdes, çesapo ku ta kët di ken me veti, apo apo nëse ka mundsi të transportohet me ndonjë mjet publik të transporti, kësa është autobus e kështu më ratë, kam bi, pa nuk kam unë si kane për taksi me këtë rathana, me këtë kusë dhe meneqe, inshallah, nuk ka dhe qëka të kjeqe, që, Allahu Gjellar, dinë mas mire. Kemi telefonat tjetër që... Hallo, në Rama. Min Rama. Dhe e së ta një pyrtja dhe më lavohet. Pa? Jëmë një shën një dhe nëmveqarë, edhe para ljufte, kam qenë shënë në gjaminë, në më në kumë së apo baticu është modifikator pas muajit i mav si ku mësua atë domthon ka rrua dhun ndër një jetë në një kompost ku mësua unë pron janë gjau në shkollë elë trakti pompatë dia latri domon domon e pata ndërprer domon sikur të ndërprej, mon, si kusni, ele, një një ndërtuesh a ke pas mundësi më shumë apo ne tash dije do vazhdon se një vetëm të mund të ndërm jetë jalo forin papinna pse ka është të dhëmë për dajnë jetë për një ajetë si s'ku mu dhe mësua. Pa. pa, pa, e qasë? E shpira, për, nëse mund është punë në përgjigjës, pa të dhe jenë. Në shala, në shala do të mundohem e tja përgjigjë në shala, në shala. Oke. Okay. Pa, dëshim se dheprime tona, nështë nga njërë të pa matura, nështë nga njërë të pa urta, mund të ndikon që njerëzit, të njerëzit të ikim për gjamjeve, të fillojnë të urejnë, ose të ikin për gjamië, o ka mundës i kemë ndodhë. E taj që njerë që vedhë një gjamië në më pësuhu. Po, duhet në përdohë një loj urësia. Urësia nuk në nënkuptëm vetë në mbutësin, por nga njerë edhe një loj, edhe një loj, po tëmë shumë kushtimesht, presjoni pozitiv, për ta kry dhe tyrin që ka marrë. Por ju me rrahë njerë një gjamië, subhanallah. Nuk rrahë njerë nj Peygamberi s'asun, kër asken se, rah, se ka rahë edhe pëse ka gabun amazë? Njëri jarë s'ka ditë më falë. Njëri karë ka urinun gjemi. Se se ka rahë Peygamberi s'asallem. Se kur s'na ditë i Bukhari. Karë njëri ka... Subhanallah, paramrujnë e këtë. Karë ka urinun qërë gjemis. Hënë me konë me urinun. Këjë gjemijatë në shajta po, ka ndëllimës të ju në. Marë me urinun gjemit neve këtë ani që ka bëhët. Jo, gjemit Peygamberi s në gjemijet, gjemijet dyt me eshen, në bot nga gjitha gjemijat, një mi namaze janë nga gjemijet këshfalet. Një mi. Andaj, dadim me gjemijet e tjera, aty ka orë dhe ka urinu. Aty, në prezinsë Muhammedis sënë Allahu A.S. Janë quasap me rraha, me pengu, ka ndallu, ndallu, ose prekni. Qka majnë të në kathonë, Lereni ta përfundan një herë. Kore ka përfundu, njëri është të ratu, e, tash, sa të cilë mani këtu. Këto këtë e një gjamiat Allahot, këto njësë vinë me adhuru, Allahon Gjellevara, këto e jenë për namaz, nuk jenë këto vene për të punë. E kam suar Muhammedin sasërë. Njëni ka kapu, ka bu, ka folë namaz. Një që ka të mund, ka folë namaz. Këtë e këtë i kanë qërtu, duke bërë, shaj me, me, ndërsta me, Muawije bënu hake me Sulemi Eka thinsh për përgëmëri Esa sallam Eka ullë për abete Ika thonë, inë hazi s-sala Nën fallë Kënë kjo namazë Nuk banë të më fëllë La jasë të luho li kalami l-bëshar Nuk banë namazi për fjolët njerëzëve Nuk është gjithë për muha batë Këtu banë me përmenda Allah në gjellë hua ala, me madnua Allah në gjellë hua ala Që mëo i ibn Hakeem i suni më ka thënë rishketin ata, skadi të punë. Kanu vallahi nuk vallahi betoj me Allahun e Madh, nuk kam par kur mësos më të mirë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Vallahi ma sheta meni. As nuk ka ofenduar, wala kaherani, as nuk ka qertuar, as nuk ka ofenduar, as nuk ka nënçmuar, as nuk ka përbuz. E tëra që më ka thënë është kënaqmas nuk bën për fjalë njerëzve. Ta e xhokë kaq i Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Njëherë, Enes i Bni Malik, ka qenë shëptori i ti. Dhe ka gabu u të që, ka bërë një gabim. Ka thërë Muhammedi s.a.s. Wallahi, mësë me qenë frikan dhe Allahut, kisha me të godit me këtë misfak. Misfak, a i drunit që fërkojnë dhëmbë me ta. Me këtë shë a godit. Askaqë nuk e ka godit Enes i Bni Malik. Ndaj, nuk është metod edukative, rahja, dhuna. Nuk është kënë metod e pegameri s.a.s. Po që z Dhe t'ka ra, si kurse përthua, nuk përdi sa ka qenë kërraja, apo qështë ka qenë, ka qenë, po flasë në asaj qenë dhe gjova, në qëfë se imami ka ka bunda i tje, pse ti ki ka bunda i vetës tonë, a s'ka gjamnija tjera, a nuk ka imam tjerë të shumë, të zelëshëm, të kujdelëshëm, të mëralëshëm, që vallaj shkën të kata, të presë në busqeshje, të presë në mirësilje, nuk pritojnë me orë të trajnë me të spjegu, kalë hamdële, shumë imam kështu. Shkutë e këta. Ndajnë që dikush gabon dhe jneve, pëse na me gabon dhe jneve të stonë. Ndaj menon që ti du është më pëndu të kallahu që e levala. Më pëndu të kallahu subhane vëtare dhe me fillu në mazën, më këtë në gjamin. Nga se nuk kje drejtë të kallahu, nuk arsio të është pse e ke lënë namazin ke lënë xhamin pa shkak se një imam të karrah ose arsyet duke qesh me ty ai që ka bërë pa dëshirë ndaj teje ai ka përcimin për lëhtë mandum ai nëse ti s'i bën halal ai ka mëdhën përse si për këtë veprim që ka bërë kjo është puna e ti mes tim me esallallahu xhelaluhu por mos mendas edhe ti amnestuosh arsye tosh te kallahu xhelaluhu pse e ke lënë namazin për shkak se vallahi imamim ka rrahë kështu me rad kështu arsye kjo nuk është arsye Për ndohë të këllahu i manuar vënderuar, për ndohë të këllahu i gjellë e wala, këthëhju namazët, e këthëhju koranët, e këthëhju mësimit fesë, kër është e kërkume. Për ndaj, kërë është farë mund të them lidhë me këtë problem, Allahu e dinë mas mire. Kemi edhe telefonat të tjetër... të të të që pratë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Hëlljab, ikum po? dhe për të të të të të të të të të të të të e pengojnë ndra të këqiat trisht ushme, e dhe nëm dë, unë e lëgjëjë dhe me thandibla të kurane në këto, po për më faljë dhe me thandibla në këta e këmbojnë, jetin po diçka si këmbojnë që nuk munde më faljë sa bojnë edhe akshamin e kompaketër, me qenë se dhe këpunaj, ato vazhdimisht atë a falen. Po, qatë, qatë. Selam alejkom. Selamatulloh. superkat ëndrave e kam përmend disa hera domethënë unë nuk nuk di me komento ëndra as nuk di pse dikush ëndrrat këçija nuk di vallallajt nuk di e di që mund të jenë ngacxym i shejtanit mund të jenë ku e diunë nga ndonjë shqetësim ditor që ka qenë mund të jenë nga ndonjë ngarkesë nga e saktuar por elhamna që kemi ilaçin ne përmenda më herë ti ilaçin si na ka mësua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të veprojmë kur ne shumë në ëndrë të këçiçë Ek them kukunon e kokonane, majt, pstye material e karkom brotin Allahu Jellalul Ala, ta runga e shetanit mallkuar, ta runga e keqe ksojë ëndrë kthehemi në krahën tjetër dhe vazhdojmë gjumin. Mes po duhet të di që ç'njerë gjatë ditës Allahu ti bën mëkat nuk falet. Nuk bën me abdes, nuk i thot lutjet e gjumit. Allahu është ndërmarrë po ndër të kësia. Andaj duhet edhe mi ndërmarrë masë të duhur që me pengukët vëshim tëndrave të, vë të kësia, duke i lexuar lutjet e gjumit, e kemë bërën e muslimanit, Muhammedi sallallahu alai sallam, peganberi Allahot Azzajal, njeri ma i ruajtur, nga gjde e keqe, shika sa lutjet i ka bërë para gjumit. Madi Ben Qejmë, i mëlla përmen, se deri në katërdhët lutja mund të nëmron, që i ka thënë Muhammedi a lehi statusan para gjumit. Duzet lutja, Para xhumit, duke lutallon me ruit e merut, xhumi nuk ka një proces veç, djuju flaqë aty edhe, do ka kështu, xhumi është lë vdekje. Kë mund të bish dhe mos qesh mo. Kë mundsin ka xhumi, ngjitesh smuht, ngjitesh shçetcim, gjithçka mund të ndodhë në xhum. Qysh merrani, ha të çastoj situëm në xhumja. Jaun përmand Allah çdo lavam me knut. Ha të kursin, Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Para se merra me abdes, me ran ka diaft me vendos dorën nën faqen e djath, pas taj, mi kënu lutet, si kësë në kamësu Muhammedi sallallahu a të sërëm, nuk idim përmesh, e mërë më buruaj, nësëpërish mund ledzoj një nga një, ndaj mi kënu lutet e gjumit, inshallah largohen, ndër të këqia. Se për këta saj që ledzoj kuran e nuk falem, vëllaj <laughs> shumë interesant, s'ka faqen kuran që nuk tëtë falin amaz, gati, gati, qdo faqen kuran, të thot eqimun salat, eq fal namoz ata çe fal namoz ata çe namoz namoz nën ziçunie ku lezon çdo faqe e thënë me thina namoz edhe pat i reziston gjitha këtyre thirëve diet pa u fal duhet bëj gjini me kon pohem kështu që i fort përball këtyre këtyre thirëve të vazhdueshme me mbet rezistent ndaj këtyre thirëve mos u fal pse nuk falesh saboj në akşam më mirë saboj akşam në akshamen, dy namaze e tre thira Unë të kshiloj që të ndëgjësh legjirata për namazin. Të ndëgjësh legjirata që flasin për namazin. Që kanë do të që nuk falisht? Arsujet që ti përmen pëse nuk falisht, a janë arsujet pranushme. Nëgjën legjiratat që janë caktuara për namazin. Lezën liber për namazin. Përse namazin shë në liber, shumë e mirë. Lezën atë, që ka dhjë namazin? Rezën që nga praktisja namazit. Këptoj e drejtë se nuk b Nuk bën me lë namazin, në asnjë rrethon. Nëse sikoj Allahu xhallahu, ai ka bërë obligim abdesin para namazit. Po s'ka ujë, me dhe. E falet njëri ungjun, e falet njëri shtrirë, e falet lidhën, e falet lufth. Çdo situat edhe nuk e lën namazin. Pa shkak të rancisë më që ka namazi. A do të më kuptu ka rancisë vallahi, mos më mos më neglizho kët obligim. Masë përmarë këtë punë, s'ilaj, s'pa thëmë hajgara, masë përmarë këtë punë, kaqë thjetë, vala, vala s'falëna, subhanë Allah, pa të një qëka të mërë, masë mu më falë. Pa e duhet që të vedisomi, kam folë të disarë për këtë qështja, edhe në këtë emision, parë në rrasë të tjera dhe o gjelarë të vazhdimit shplasën për këtë qështja, duhet të vedisomi, duhet të kuptojmë, duhet të nuk banë panamaz nuk ban. Dhe kam përmend disa herë, mos prit milion kë gjinonat më fal. Atëra, na mozi është për milion gjinonat. E jo e kundërta. Dikush të po çish më falën, halo shum lu, po falu mëre. Falu edhe pse semnu si falu. Punoj çish më falën, halo, punoj me me, me me me me raki. A ta çu punën me raki haram ekip, bele falu, zbute paket haram. Ekstë më radh, ekstë më radh. Çfarë do të gjinojë që e bën? Nuk ka arsye pse sfallesh, s'ka arsye. Falu. Falo, falo dhe falo. Se kështu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka porosit gjatë jetës së tij dhe ka vdek, ka vdek i dërguar alajhi wasallam në buzë ti të tij të bekuar ka thënë fjala sala, sala au mitiam, falë namazën, falë namazën. Kështu ka vdek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, garancia më e çka namazi. M'i fal 5 vogjte. M'i fal 5 vogjte tash që çitasti. Kushdo që, që po m'dëgjon e nuk i falë 5 vakte, tash për hirë të laut për ndovë, që që tash? Thu tash për vendusi, për hirë të laut, gje leuala mi falë 5 vakte, dhe kur ndash zutis ka me ilonë, që që tash vendas? Mos e nga shejtonin, po prit e nuk e di, s'ka që ka prit, tash filo, tash filo, mos leja as një hamendje, as një vezvese, me mbil shejtonin zemë natoni, kur që mos leja? Eqë, Ki di noë, ani namaz me namaz largun ato. Ki kçija, namaz inshallah tu je vitani shkatron. Ki probleme, Allahut timon me namaz me te kalu. Ki burrçe, shprish pun, me namaz ato inshallah bi idni lasheron. Keç ka ki me namaz, me namaz, në kopë namaz. Në kopë namaz. Po nuk e di oj lutet ti më s'aj. Shprish pun, pa lutje falo. Pa lutje falo. Më s'aj elham, elham le rabbil alamin errahman errahim, çta vetë më s'aj, vetë më çta falo. Po ashtu nuk e di, te të më s'aj. Falo edhe ditën më së këto. Mos prit më mësoj lumen, falo. Thuaj Allahu Akbar, Subhanallahu, shkon, Subhanallahu, nxitë në subhanallah, Subhanallahu, veç me Subhanallahu, falo dhe falo. Mos elë namazet, mos ala. Presonte për hijt Allahut mos elë namazet. Çdo kush që po na ndajon, çdo kurr që po na ndajon, un të gjithë po i drejtohem, të gjithë, për dretohem, të gjithë për për dretohem, namazin, namazin, po përjashtem. Po i drejtohem, mos elë namazin. Mos elë mos qoftë mashkull apo qoftë femër. Çka do çofsh? Nëse je musliman, nëse je muslimane, për hir të Allahut të marrësh namazin më. Për hir të Allahut, për hir të besimit në Zotin pendoqi tash, mos e lë namazin më kurr. Qse kjo është gjë e madhe. Vallai namazi punë e madhe, punë e madh është namazi. Duhet ta kuptojmë drejt, mos ta lëm kurr namazin. Tash pendohemi, sa të gëzohemi me kët namaz. Taqzimim Allahun që levon pendimin ton. Allahu në madhësi, të gjitha ato që nuk falen, Allahu xhallahu wala ju dozov çe falen. Kimë ndër telefonat të fundit person të, të inkuadrojmë? Assalamu alaykum, hoş. Selamun rahmetullah. ë, kom je so pute apo bo. më bojëm student i veterinarisë. ë kom je so domethën për urinimin e kafshëve, kur ato stërpik bin për fesha bagra të po. Pa pas tërtit, ato. A, më dihot më falë me që ato tesha. Po. Edhe, e, përnoj me prindin, i kemi disa pëntorë. A, është ki betë nëse fulim për pëntorë, do më thonë që këtë pëntorë aty përnuë, ose me përguju dishkaj, ka bua një punë qërë duhet, apo se ka bua. Po, po. A, përgujë, Po, e qërë, tjetër? Që me, tjetër? Salamu alaikum, të kështë kështë. Aleikum, salamu alaikum, salam, Allah, aleikum, salam, salam. Sepagët urinimit dhe domethën baglavë të kafshëve, nëse janë nga ato që ha mishi i tyre, do në lopa, deleja, këto merat që ha mishi i tyre, atë urinë dhe dhe jashtëqitja të tyre nuk janë të ndyta. Nuk janë, nuk janë të ndyta sipas asaj që kanë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse në çës se bëhet fjalë për në një kafshë të tjetër, po duhet me kujdes për moca Së vetë tirojo nuk mirë veçme bakti, po mirë edhe me kofshë të tjera, sikurse janë kofshë të pijake, për shembull çajnie mosak, to nuk lejohet të mishëti në mungrat. Që sa e turi nana së diçkat prej nga jarçitja e saj, duhet të pastrua për të shëndalohet më fal me to aftë. Nëse përkat gibetet, gibet në esencë është më përmand dikan më atë që ka, ndërsa ai e urrën me përmanti më kët. Nuk lejohet në esencë me përgojuas kënd, por në çopsën kët përgojim ka interes, për shembull, kush e ka bu kët gabem Në u dëmëtumë të është këtë punë, ola e ka po filoni, lejojët me ka dhuzet, nëse nukëtim kështë e ka po mund të akuzumë nukonë pa drejtësishtë, ose për të evitu një, një gabim të saktumë, lejojët. Pra ne djetarët i ka përmenë disa, uh, disa rëthona, në të cilat lejojët nga njerën përgojimi. Dhe sikur se e ka përmenë imam Neujur Ahimullah në libnë ti e ledhkarë, kur fletë për Gjibetin, dhe raset përmajnjë rregull përgjithshëm para se të përmend rasë do thotë çdo dobi interes fetor që nuk mund të realizohet ndryshe përveç se duke e përmendur dikën me meta e çaj faktikisht ato i ka lejohet për gojimin e tij. Ka se nuk realizohet ndryshe. Një grup po shambull hjek me burrit saj. Hjek zullom i ban. Nuk ka mundësi me marr fund zullom i saj pa u ankuqet dikush te baba i tij, te baba i saj te dikush. Po mban shumë zullom. Në po pse po përgojon ti shumë po bëj zëll. Po nga se ti shumë nall zëllimin tanë ndryshe. A nda nuk kjo nuk është gibat. Dikur për shembull është mashtrues. Ek kam ashtu një, ek kam ashtu tyje qyrë dikon të tash që më ashtu di kënd tetër. Thush mos sintregti me to. Mos bë dot tregti me to nga se çore këta që kam ashtruaj. Kjo nuk është përgojem. Vjen dikush e lyp vajzën tënde, apo aty të nuk e ka një njirin. Vjen dikush më pyet dikon, për shembull, çfarë të më anja? Çfarë? Nuk është përgojim këtu me përmendu një të metë, që mund dika në martes, mund dika në raporte bashkërtoare, kënë nuk ka përgojim, nga se të bëhet fjatë për, fjall, për interes të madhë, që nuk mund të rezot ndryshë për vetë se duke përmendu këtë metë. Andaj edhe në të punëtor, në që se bëhet fjatë për përmendu në ndukujtë, e përsa i këtë e urën, por nuk mund të rezot interesi i punës, i punëtorve, i, i, i dobi se p Por vetëm në Suazat të asaj që në nivetit jo për të kalu kurfit pastaj. Kjo është e tëra që mund të them për këtë pyetje dhe gjithashtu kjo është pyetja e fundit për son të shikues si të nderuar. Elos Allahun e mënduar se të na bënte të edukuar me Allahun xhallahu ala. Dhe Elos Allah xhallahu ala të na bënte të edukuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Elos Allah e mënduar gjithako që të na mëson citimin nga ata që flasë të vërtetën dhe ndjekën ata. Sikur që Elos Allah e mënduar të na bën nga ata që e njohin të keqën dhe lofton ata. Allah unë e bashkofë në të mira, Allah unë e bashkofë në shëndet e në kajrë, e në dobi, e në udhëzim. Allah unë e bëfë nga ta që e falë namazin, e japën dhe qatin, në dihmojnë për të mira, në dihmojnë luftin e për të këshia, u rëdrojnë për të mirën dhe nga keqa. Allah unë e bëfë prest për -mir të mirë, të po dobishëm në këtë botë dhe shpërblujër në botën tjetër. Në ka që fikur në ruar përsonë të pa e Allahu yruhet. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.